I tër falëndërimi të konë vetëm Zotit tonë, Allahu Subhanehu, Vete Ala Vetëm Allahu në adhorojmë dhe vetëm për i ti falje dhe ndihmë kërkojmë Përshëndetjet, selamat e Zotit në bi pengamberin tonë, më të zxedurin, Muhammedin, Alehi, Salatu e Selam Bi shokët e ti besnikën bi familjen e ti të ndërshme, bi gratët e ti të pasë tërta E të gjithë besimtarët, zë të ndjekër rrugën e ti me të mira dheri në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar dhe zërë, dhe të vazhdojmë të ndajmë në disa minuta para khutbës e gjumasë që së fletojmë nga libri Allahut Subhanehu vë Teala nga hadithet e pengamberit Alehi Salatu vë Selam. Njëriju, veqorin më të lartë me të cilën dalohet nga kafsha, me të cilën dalohet nga kriesat tjera, është të menduarit, të logikuarit dhe krasimi gjërave. Pra njëriju, Cilin do elementët cilin e mërë të vëdvetja e ti Do të asheh se nëse e nëzjerë krahas Krahas mendjes Ajo veqëri o shte dovet Dhe nëse i mërë krejt veqërit bashk Shka i ka një riu Të gjitha i banë me një vend Dhe e nëzjerë karshi mendjes Do të asheh se mendja Oshme e madhe dhe më e vlevshme Dhe më me peshë se sa këtë këtë veqëri Kështu më ra Fuqia, fizike, bukuria, trupore haja, pia, shtimi, ekstumeral të gjitha këto nëse i ndjerë krahës të logikuarit nëse i ndjerë krahës të menduarit del të menduarit dhe fuqia për të menduhe më e madhe se za kretë këtë këtë gjëra Andaj Allah u të pare kjo vëtjala një grumbull të madhe të gjërave të cilat ne i kemi adhaj dhe kafshës me urcine ti dhe me ilmin e ti që ne ve të marmi i bret që të themi nëse ne hajmë haj dhe kafshëa Nëse ne pime pje dhe kafsha Nëse ne shtohemi shtote dhe kafsha Ekshtë të mërat Nëse ne kemi takat të trupit kanë edhe ato Atarë ku është dalimi Ku është dalimi mes neve dhe Dhe një kafshe I vetëmi dalim është të menduarit është logikuarit Ajo nuk din me logiku Ajo nuk din me mendu Kër jemi të logikimi dhe të menduarit Besimtari duhet provon Që të nëzirë maksimumin nga Nga të menduarit Duhet të ndështrydh Në shkajet më të mundshme Që të mediton Dhe të lodhët duke menduhe Qka do në zotë i unë të bare kje vëtjara Për e neve Pro kjo është adhurimi mëj madhë Që ka mundësi njeri ju me e ba është që të ndalët dhe të mendon Qka do në zotë i unë të bare kje vëtjara Për e neve Prej gjërave të sidat neve duhet Ti vendosmi në përpunim Në mendje tona është vdekja Vdekja njërzve Vdekja të afrme Vdekja komshive Vdekja të cilët njërzneve Kimin njohur dikun Ne e shomi se zoti Jo në të bare kje vëtjala Për dit në ekspozon para një gjenazëje Nëse jo për dit në gjdo dy dit Nëse jo në gjdo dy dit Nëse jo në gjdo dy dit në gjdo tre dit Nëse jo në tre dit në një javë Por nuk mundët me kalu një muaj E di muaj E tre muaj E që ti mos dëgjosh Qothë për njëri të largët Se i pas ka ndru jetë dikush Se pas ka vdegë dikush Qothë edhe në lajme të largëta E kështë të më radhë Besimtari i mërë këtë lajme Me mesozitet të lartë Dhe thotë që Allah u te barek e vëtjala Ka mesajë në Në këto marrë të shpirtrave cila është, Cili është mesajë i më i madhë Cila është porosia më e ma dhe cila është brenda këtyre vdekjeve dhe këtyre gjenazeve Dhe ajo është se oju njërëz këto vdekje të, të cilat nuk punojnë me një standart Të themi e morin veç plakin Nuk punojnë kështu E mërë trijun Por nuk e mërë dhe veç trijun Shpesh her e mërë dhe fmijun Andaj të gjojmë se kanë drujet Një tre vjeqar Një dhe të të të të të të të të të të të të të të të të t e kështë të më radhë prej prej lëramanisë viteve kretë kjo qka argumenton se njeri ju duhet të jetë në nivele klarta të përgaditjes për medal për parazotit vetë të bareke vëtë ala andaj duhet të zgjohemi në aspektin e të mënduarit në aspektin e të logikuarit qfar dëshiron Allahu të bareke vëtë ala prej neve nëse neve nuk e vendosmi më përdorim të mënduarit Neve në atë dozë, me të cilën i këmi prej të menduarit, ne në atë dozë bashkohemi me shtazët. Dhe kjo është ligjë i përmendur në Kur'an të Allahu të barek e vëtjara, thëtë Allahu gjele gjele luhu, ata, pabesimtarët, hanë dhe pinë, hanë dhe pinë, sikur, sikur kush, sikur shtazët. Për shfar arsye, se nuk mendojnë, Nuk mendojnë sepse Allah u të barek e vëtëala më ka kriju Nuk mendojnë sepse Allah u të barek e vëtëala e mërë shpirtin Nuk mendojnë sepse Zotë i unë të barek e vëtëala I ka kriju kitë këto njërëz Dhe kitë këto njërëz Dhe kitë këto të mira A ka dikush që duhet mjë përgjigja tina A ka dikush që duhet mjë binda tina e kështë të mëral Andaj, si një parahirje E cila duhet që gjithon janë i prejneve të ashtetëson Sa jemi hazër, nëse neve nga i shtonë, preja nëse Allahu të bare ke vëtër, a mundësia për mi thonë është do ditë, nëse neve nga thëtë Allahu i gjellohala, vakti ka armët morë. Vakti ka armët morë. A je i gatshëm, apo ndoshta ka diçka që ti donë me përmisun ta. Nëse ka diçka që du të me përmisu, përmisoj e minje herë. Nëse ka diçka që du të me regulur, reguloj e minje herë. Nëse ka dhe një gjunan, dhe një hak, dhe një zulum Që ti e di se ka mundësime të ba pengesa Në akiret, ndreqe ma shpejt, kërkoha dhe lëk ma shpejt Rrite nivelin e keqarjes dhe pendimit në nivellet ma të larta Nëse neve dëshirojmë të jemi besimtar Të cilët nuk i themi Allahu të barek e vëtjala Tani e ndë nuk jemi të përgaditur Do të vazhdojmë me lejnë e Zotit të barek e vëtjala në shpjegimin e ajeteve të surave të shkurtra të xuzit të fundit të ndarjes të cilën e kanë ë um, uh, mor muslimanët nga koha e Haxhëdjit yemi në surrën e fundit të cilat kanë të bajnë me kanë të bajnë me kthjellën e njerëjut nga dhehja edhe ajo ashiklluku ose dashuria e kësaj bote sura ya rahdus është sura e 64 e Kur'anit me rahd Quët sureja el-in-shikak Kështu quët në, në rasmin, në titullimin E cilë ka ardhë nga Othman i Mnjafani radiallahu an Disa vre djetare e kanë quajtur I dhe sema unë shakkat E kanë qujtisa djetare këtë sure Kur qi e li të të qahat Thetë Allahu të bareke vë të ala Bismillahirrahmanirrahim I dhe sema unë shakkat Wa adhinet li rabbiha Wa hukkat Thëtë zotë i unë të barë e kjo e të ala, kur qëllit të jetë qarë. E shohim në Kur'an, shpesh vjen qëllit kur qahat, edhe kështu hinë surët fillojnë. Pra fillojnë këtë prishet të rejnë nga qëllit, nga me e madhja. Që tjetë gjëja e përbashkët që e shohi njerëzit, pa asë një siklet, ajo lartë. Nga se, nëse kishë ndodhë një gjë, në tokë, për shemblë, Ne vet nuk do ta shësonte shumë. Do ta pritni derisa ta vjen e afër. Por kur e shohëm nga qielli, ata rajo argumenton se kjo do të na kaflon krejtë. Nëse na e shohim se diçka po na vjen prej qiellit, ne e kuptojmë se do të na kaflon krejtë. Andaj Allahu te bareke o teala kur e por shkruan kiametin e por shkruan pikë ka qielli. Pse? Për pra ajo po fshin krejtë. Për nuk është rënua, shpi, e xheranuat jeni në shtëpi e të rrahat ku derisa të vjenë. Jo, komplet. Komplet këja mejti përfshin njërzit në katastrofen e saj Thëtë Allahu gjellu ala Kur qëli të jetë qarë Dhe folëm për këto Për këto qarje dhe për këto shkullet E cila do të ndodhin qëli të Allahu të bareke Vë të jala Thëtë Allahu gjellu ala vazhdim Vë edhinet li rabbiha vë hukat Ajo qëli, aj I bindet zotit vet wa huqqat dha ka haqq. Fa pra Allah wajadat qutchiellit chahat wa ibindat zoti dhat. Fa zoti yon te bare ke wa taala i sot chiellit chaou. Fa Allah wajad lola wa azinat li rabbha. Dha chiellien gon en gon zotin. Wa huqqat dha ka haqq mengou. Ki Ky, ki ayet i kandal di tarte lart Dhe shumë gjatë me mëndu Pse ka thonë Hokët e ko hakë mëngue Pra ka mujtë me thonë Allahu te bare kje vëtjara kur, kur qahë qjeli Dhe e ngonë zotin e vetë Normal që e ngonë zotin e vetë Po këtu e ka shtu një fjarë Dhe ka thonë dhe e ko hakë mëngue Kjo nuk vlenë për qjelin Po për po vlenë për neve Se neve për në kaldohet Pra Allahu gjelë dhe thotë Kur qëllit të qatë i bindë të zotit vetë Dhe e ka hakmi u bindë Djetartë gëndhën këtu ka sekrete Këtu ka porosi të vendosëra për ata që ka e meditojnë Kur anin Allahu të bare kjove të ala Dërsa kur anin Allahu nuk jash palos Të mira, të gjitha dhe sekretet asin njeri ju Post të se afroho të aj me kujdes Me dashurit dhe me kërkesë ndaj ja, Zotit Xhelel Xhelal-u që më shpalos këtë përmbajtje e madhe që lajndet në Kur'an. So thallahu tebaraka ve teala wa adinat li rabbiha wa huqqat. I bindet e dëgjon Zotin e vet qielli dhe e ka hak. Rezumeja e asaj çka e thonë dijetarët në këtë ajete, cila është thonë dijetarët e muslimanëve, këtu në këtë, në këtë kontekst të ajeteve Zotë i unë të bare kjovëtara dhë t'i flet njeriut Dhe ketë kjo katastrofë dhe ndodhë për njeriun Pse tha zotë i unë të bare kjovëtara Qieli i bindët zotit dhe ka hak Për ta krasu neve kështu Për ta krasu neve kështu Cilë nëndush krijes mere Cilë nëndush krijes mere Dhe rishikoje Dhe në gjere kras qilit Mere Pi vetës, deri te maja madhe që ka tje nje Dhe ndjere krahës cilët Me dhe përshem u vetën dhuj Une nëse matna me cilën ku dal Sa dali vogl Tiesha si shumë i vogl Merë një tjetër Merë i komplet njerëzit Edhe krahësoj me, me cilën ku dal Shumë të vogli Merë e kej tokën Dhe krahësoj me cilën Del shumë e vogl Merë i jetë Meri yjet Dhe krasoj me Me qeli Dalin shumë Shumë dvogla Por qembo Neve i shofim yjet pika pika Ato janë të gjana shumë Janë të mloja shumë Janë të randa shumë Mirë po paramendo Neve na dokë në dvogla Sako hapsi qeli që i ka shtrija to Pra jasht qeli shumë i mlarë Meret djelin Si një prej yjeve Më të mloja që eksistoj në orbit Del krahës qëllit shumë i vogël Atër thëtë Allah u të, të barek e vëtjara Qëka do, që krahas qëllit, do që qëllit, të që të krahësoni? Krahës qëllit është e vogël Qëka do të që të mirëni? Pi kriesave, krahës qëllit është e vogël Atër thëtë Allah u të barek e vëtjara E qëllit i bindë të zotit vetë dhe e ko hak E ko hak qëllit mi u bindë të zotit vetë Nëse qëllit e ko hak në kitë ketë madhështi e cila Në univers nuk ka pas arshit një një apsir dikush më të madhe Atëherë nësa jo e ka hakmi u binda Allah u të barek e vë tërra, të ara Ta një zrip më posht Dili, Hana, planetët, kafshët, gjinët, krejt e derit e ti A e kena hakmi u binda zotit tona po jo Pa kjo është kuptimi i fjellës Allah u të bare kjo e tela Qieli bindët urdri të zotit vetë dhe e ka hak mengue Si kur për me kuptu këtë mesele Përse për na folë Allah u që dhe në këtë gju Kur ti ki raport me njerës Kur ti ki raport me njerës Dhe është njëri autoritet është njëri autoritet Dhe vjen një tjetër autoritet është njëri autoritetet si në të me respektu Vjen një tjetër autoritet Dhe i bindet ati Dhe vjen një tjetër Ja mërmenja që i madh Ja mërmenja që autoritet Po a i nuk është Nuk qon përsa kë i dyti Dhe ti qka i dhuë Shiko I dhu kë i bindet ati Pro ti e disa i madh kë Me gjithë takë i bindet ati Pro kjo që far, që far i bjek jo O nëse që ki autoritet I bindët që ti autoritetit tjetër Ti që ka jetë tuprit Pra loë u gjenë a dhëtë neve Që jeli i bindët zotit vetë Ju, ju që jetë tuprit Që jeli i bindët zotit vetë Ju që ka jetë tuprit E kështu me ratë Andaj ku dhe pranoj islamin Omar ibn Khattabi an, Shoki pengamberi se sellem E pranoj islamin në, në vitin e shtat Nga shpalja pengamberi se sellem Dhe Omeru al-Khattabi çfar gëzonte? Çfar gëzonte pipozitës e Arabit? Por kur e pranoi Islamin Omeri, ai ishte si me vranu si çeli? Jo. Kur e pranoi Islamin Omeru al-Khattabi, ishte nip i Ebu Jehlit. Ai kishte dajë Ebu Jehlin. Ishte familjes të madhe Qurishit. Por ishte kushëri i largët me Muamedin Sallallahu Alejhi Vesellem. Dhe Omeru al-Khattabi tutsh njerëz të, të shum Kishtë autoritet nalë të Arabët Omen Khattabi Dhe kër e pranoj Islamin Omen Khattabi Thot Abdullahi Min Mesudi Thot deri sa e ka pranoj Islamin Omen Khattabi Na e na tut Mufal të Qabja Na e na tut Mufal të Qabja Se na e na konë doktët e na konë të fort Kër e ka pranoj Islamin Omen Khattabi Na ke na dalën Qabja na falë haptazi Haptazi Ajo, shpia Allaho të konë e Muhammadis e sellem Maha kli, pa ata e kanë nëzurpuë Si që nëzurpohen shumë hake të muslimanve Thotë Abu Dhajnë Mesudi Kur i inë në islam omeri, hap tazi u falshmi Hap tazi ka zoshmi që najë në musliman Ta është parashtrojët pyta, që ka ndroj? Që ka ndroj? I njëti musliman niko tutët Hini njërin islam këta në istutët Djetarë dhojnë Kër e pranoj islamin omen khattavi, arapt janë njësën me fol. Me thonë, ta është derisht ta që akuzojshmi që Muhamedi është i qmente, sotamane, është sir baze, ose i kanë bose ire, është të merat. Mirë po. E pranoj islamin e bubekri. Hajtë thamë e mashtroj diqish. E pranoj islamin othman ibniafani. Hajtë e mashtroj diqish. E pranoj islamin ammar ibnia siri. E mashtroj diqish e pranoi islamin Bilal e mashtroi diçish po tash ato do të ishin çishë e mashtroi Omerin kët krijë fortë çishë e mashtroi Omerin kët krijë fort pr këtu ka diçka nuk ka punë veç ajo i çmën te Zirbas anë atë çka thoishin arabut kur e pranoi islamin ibn Khattabe ka dal tash se nuk ka punë njëtë kjo autoritet kjo njerë me fam kjo njerë ma çom Deri sa këtë menquri Edhe pengamberi se selëm në islami e ja pranoj Tha oju njërëz Omeri oj meqëm Omeri oj meqëm Bide tha joj meqëm standardit normal Tha ki vlën Vlën për mrajnë a pëtrunit Abkari Kjo gjeni tha a. E tani qka ndodh Pra arabët Sikur ju than muslimanve Tani nregull është Pra është hak Hak me u liru e se Kër omërm khattavi I shkonë masë Muhammedis e Zellem Kus jam unë e aj Pra ajë si ishtë një titulli cili Së mund të më mi thonë një kush Epo tash Por që mu së mund të mi arë Mi thonë Khalid Nvelidi I cili ishtë edhe ajë aj, një kogja njëri I, i fuqis dhe forcës Mi thonë o omer Ka dalë se me mu ki pun Ishin më omerin shumë qarta punët Ishin më omerin shumë qarta punët Ta në këthejmi te Ajeti Allahu Tebare Kevët Jala I dhe se me unë shëkët Kërë qëllit qahët i bindë të zotit vetë dhe e ka hakmi u bindë A na e shofë mi shumë njerës të tojnë A bashkë qatë në aldë është hakë i Allahu gjele gjelelu A me një herë të mjë u përti që Allahu gjele kërdoja haja arës sële Ma e menë, se herë që të qkoj e dhe një vezvese A përdo një qytje, a është fejë Allahu në këtë nivellë Aja ka Allahu këtë haq të matë që shtu Që ish po shkru në kur andë dhe në hadithet që i kazoj në gjavarët Ma e menë se krejtë kriesat në univerz i bindin Allahu të barek e vëtala Pa ja diskutu asë një millisekund Urdin Allahu të barek e vëtala Ta një krasoj e vetë në sa jetin kras këtyre kriesave Ado e thëtë Allahu të barek e vëtala Wa hukat dhe ka haq mi ju bind qëllit Allahu të barek e vëtëala Pasetet Allahu të barek e vëtëala wa, wa idhe lë ardu muddet Wa elqat ma fiha Wa të kallet Kur toka të jetë shtërir Kur toka të jetë shtërir Kanë diskutu djetarë Qa të malonë kur, kur toka të jetë shtërir Kanë dhanë Se e shtërinë Allahu Atë shumë token Pra sikur është Ajo e më shtjelë Sikur që neve për qemul E nëzërim dhejën E shtim një herën atje varrosmi, pastaj e mbulojmë me dhë. Wa idha al-ardu muddat qrayta jo dhevi qçelët. That Allahu xhellala qrayt tokën kam u çelën ke tafsir. Wa alqat ma fiha wa takhallat. The i jun kreçka i kam rënë na vetës dhe lirohat. Kan vënë detarët i jun krejtë varrosurin brenda tokës dhe lirohat. Në to ka kriminell, gjunaqar, pabesimtar E allohu gjellole jap urdhër, shtriju Pra zgjeroju me zgjërimin më të madhë Gjuje pri vetës krejt që ka i ki trupat e njerëzve Thët allohu gjellole i gjuhun dhe lirohet Shka, lirohet E se e ka mojt me katarin mrena E ka mojt njanin cilë konë të bo azop aty Kjo odojsh me durue, bashk me ta Odojsh me durue, bashk me, bashk me ta Pasatët Allahu të barëke vëtë tjala Wa edhinët li rabbiha Wa hukkat Edhe toka i bindët Urdit të zotit vetë Dhe e ko haq E ko haq mi u bindë Allahu të barëke vëtë tjala Tani Pik sa iskene Zotit jo në gjellohala Me njëherë e njës ligërimin Me insanin Nga se ketë ketë kuran Me gjithse fletë për këtosin e të moja Ideja të njere Qëllimi o të njere Objektiva ma e lartë të njere Pra nëse do t'i kush Për kanë e kaki Për ti Për ti Andaj Othmanim një afani Shoki pengamberi së sellem I cili ishte i njohur për lezimin e madhë të kuranit E merte mushafin kështo E lezonte dhe e puthte Edhe thonte Kelamu rabbi Kjo është fjala E zotit tem Kjo është fjala E zotit tem Lohen në kulube në të hurat Sikur zemrat tona thoshte Othmani radiallahu han Të jeshin të pastër ta Si shingop me fjallën e zotit vet Frotani neve duke të ar, rishikojmë zemrën A është e pastër e nivellit me Me folën e zotin e vetë të bare kjovë të jala Sikur që neve shojmi shumë raste Me qindramia, me miliona Kur njeri e do të dishka që shërunë Kër njëri e do t'i qka për një me, që që rrën Qovë të dha jo njësa një vogël Ndo njëri e do njëri e do në dikush një dhurat E cila kejmetja saj dhurate Nuk qënë madhë shumë Së shumë e madhe Por aje rrën me, me fanatizëm, me këmgullje Dhe kur pyjtët, pse për unë që ka të shumë Tho t'i jo se më ka dhënë një dëshmijem Pro jo që një ko peshë ajo Po peshë ka ajë që ka më ka dhënë Përsi a ka dhonë një njëri shka e doj E ne dhe Allah u gjellan ka zbit këtë liber Dhe ka që Muhammedin s.a.dhe sellem Me nga uzu dhe me nga drejtue Dhe me nga shpëtue në dunja dhe nga kiret Dhe ne e shohëm i njërzit Fatë këtë si s'kemi nevoj me folë për të tjere Dhe për neve vetë Sa në edhe lërsojnë në libri në Allah u te bare kjovë tjara Sa unë dhe ti kushtojnë më kujdes Libri të zotit te bare kjovë tjara Me t Me të thanë se ti janë të ndjekë për di shka Po ndjekë është për me të burgosë Po ndjekë është për me të vratë Qka bandë ti? Qka bandë ti? Mobilizosh me krejt atakatët qka i ki Me menë Ti mo nuk menon di shka tjetër Me thanë di kush tije Janë të ndjekë me të vratë a burë Ti mobilizosh Këtë familjele që në kam se është problemi madhë Me të thyrë di kush për di ditë burë Këti ti, ti trano është krejtë Dërsa lo u gj Kini të shlu me komplet penalti Për me ingjenem Për me ingjenem Dhe du një mu drejtuhe Dhe me kërku falje Dhe me pënduhe të zotë juve të bare kjo talë Ndëse du një me shpëtu Dhe i shef njërë zë duke jetu me ketë uh, Jetën e ftoft kërshikur anit Dhe janë të nëzët kërshikar gëtimeve dhe lojrave dhe qefive të tyre të Ado e shiko që ka dhëtë allahu të bare kjo vë tala Vahukat e ko hak toka qila Vahukat e ko hak toka qila Më bindë Allahu Gjela E unë e tëja e kena hakmi më bindë Allahot Subhanahu wa ta'ala Thodë Allahu te bareke wa ta'ala Në vazhdim Ja e juhel insan O ti njeri Dhe kjo thirje Në Kur'an O ti njeri është thirje cila duhet lërsohet për neve shumë është thirje cila duhet lërsohet për neve shumë Nga se kimeti maj madhi njeri u cila është Njerzi loku i ti Po i humbi njeri u njerzi loku Qëfar vlejnë ajmo Njeriu supozoim është amoral, çfar vlen muaj? Nëse njeriu është hajdut, çfar vlen muaj? Nëse njeriu është i korruptu, çfar vlen muaj? Nëse ti e di për një njerëz që rënë atac, atrenaj me pas mund ti tren. Apo kuron zor tren. A ki çofti me pas kontakt me ta? A ki çofti me pas shit blerje me ta? A ki çofti në kafe me pim me ta? Jo. Ngase ka hubte aj baza me të cilën ti ki çoft me me punu me ta është njerëzilloku. E Allah u gjelonë në Kur'an përna thirë me termin matë madhe ajo është Ja a ju hel insan, o insan Bro, O ti cili dëshiron me urujt në autoritetin dhe me u thirë në autoritetin njëri Shiko, s'ka njerin du njëllë që do të jam njëri Por veprat janë ato, sjeljet janë ato Veprimtaria janë ato, të cilat ati ja vendosin në diskutim njërzilokur A është njeri apo jo? Vepra e ti Krejt njërës e to njëna njërës na Por veprat Punët Idet Qishmenon ti Qishvepron ti Qishtrajton ti Kjo është ajo që ka të kalzon Sa jemi neve njërës Apo jo Thetë Allah u gjellu ala O ti njëri Inneke Kedihun Ila rabbi ke kedhan Fëmulaki O ti njëri Shiko E ka rrumbu laksu E ka Bo konkludim Allah u gjellora Kërrejt veprimtarin e njerit Me një ajet Kështu shprejnë djetarët Qyki ajet Ajeti i gjasht I surës tavët e katër Qelë në internetin Dhe shikone atje Kushton me shikue Qfar argumenton Kërrejt jet a njerit cilë qëtu Kërrejt jet a njerit cilë qëtu Qka dhe të, të Allah u gjellora O ti njeri Për një me Me dvërtet ti e të punuë ti e të punuë dhe para se më përmend punën, angazhimin e ka fut Allahu gjithanden mes ila rabbik ha ila rabbik kedhan famulaqi o ti ënjeri ti e të punu drejt Zotit tan me punë të cilat ti kimi morrsh problemet e të tëra kanë thënë dietarët E gjithë njëta njëri ju të shpun Edhe mos lëvizja ti jo pun Edhe, tijë, edhe dëmbeli punon Azapi madhe shtaj Vecë Allah u edin qëfar azapi jo dëmbeli E këni pa kur qot E këni pa dëmbeli si qot Do, sikur kja meti Ku kushta shka u baune muque Pra janë azapë Andaj djetarë kanë dhënë Qenja njërzore Nuk e njef pushimin E njef aktivitetin E njef lëvizje Thëtë Allah u te bare kjo e te ala O të njeri, ne edhim që i të punu e Tani, loj punu së më abet tjetër Loj punu së më abet tjetër Ti e të punu A ka njerin dë nja që s'punon? A ka njerin dë nja që s'punon? Ska njerin dë nja që s'punon? Edhe ata të papun Ata në kuptimin e veprimtariz dhe levizis mre natyre Ata punojnë Kan a zape, kan dëshkime, ekstumerat Thëtë Allah u te bare kjo e tjera Kedhan e ka vërtetu Je të punu Me punë Pandalshme Njeri ju silët me së dy pikave Pika e parë Arritja e fitimeve Pika e dytë Shmangja e dameve A mundët njeri ju me e botë e fësirë Më shumë se si ka jetën e vetë Pro me dhe zonjeri i thujë Qaj e dubo me arrit një fitim Pika tjetër me shmang një damë Pro me rrujt shnetim Dhe me shmang smundjer Me arrit një dinarë Dhe mës me hupata Kët dieta njeriu do çu tu. Sa dallohu xhello alla ja, ayu al insan. O njerë, na diim ta. Nat kera krijuç shtu. Kush e ka kriju në brendinë e njeriu, njeriu me pas në mënyrë të natyrës me punua, Allahu xhello alla. Ësht problem tjetër se na e harxojna kët takatin për kët dunjë. Por ayo fuçia dhe takati për me punu, për çka vendosë njeriu? Se njeri është ekspozu me fitu gjënetin Njeri është ekspozu, është kryu Allah është dhe ka prun du njëga dhënë që Ka me vendosë të ti takat Qaqë që mi afton, ti mi dhënë Hujon me mërin gjënet Njani nuk e di pësë jo ka kryu kitë takat Njani nuk e di pëse i ka kryu kitë takat Dhe monot me argjun këtë du njëga Dhe her pasere Se ne kupton shka të ndod Pse kitë kitë takat, anë fund për kur gjohë A më kujdesi njëri thonë, s'pa kuptim. Pra, vjen njëri punon dhe ndërton një shtëpi e le fëmit. Këvdes vijnë datë, kë punon për familjen e vet. Tani kit çikjo, veç mundon kë dyja hak ka kuptim? S'ka kuptim. S'ka kuptim. Ska kuptim. Por njerëzë mëshëm s'ka kuptim, pse punova? Pse u argëvoja? Pse u konsumova? Allahu xhallahu ala neve na e përmen kët energjinë në Kur'an, dhe na thot ila rabbik mos haro energjinë ta kemi kriju për mëmrin te zoti i jot i shpëtuam. Maja men, energjitë ta ka kriju zoti jot, takat që ta ka kriju zoti jot, inteligjencën, arsyen, logjikën që ta ka kriju Allahu te barekuhu te ala, maja men, këto janë kriju për çka? Jan faktorë që janë tamam timëmrin në xhenet. Posmrinën në xhenet, Allahu na ruajt. Dhe na mundsove në xhenet, dhe na lë gof nga xhari. Nëse na ket takat, nuk e harxojna, po në mrin në xhenet, kena të shtuajë. Kena dështuë, dërsa Allah u ka vendosë të ka tamam, edhe për këtë du njo, edhe për tjetërën. Ska të zotë i unë gjellu ala, pritë se zdelë, ska, nuk ka të Allah u ka dashë se unës të ashtë të punoj, për në ahirat, sjetë kur gjopë për du njo, ska qështu? Jemi të installumë dhe të programumë, me arritë le vërdite, kësaj du njoje, dhe me arritë le vërdite botës tjetër, me një shartë, me ngua s'ka në ka kryuë, së në përdorti n katalogin e atij cili Sunecel bile Sunecel apo do të më vë dit çka ka bë, ç'i shëhen ato këto. Pse? Apo shumë lehtë, ndoshta me një shtyp me tutullës. Po ti nuk e di. Edhe jeta i ngjasson kësaj. O është ndoshta shumë lehtë. Apo shumë lehtë, sigurisht që na ka pru nëve shembuj pejgamberi aleyhis salam. Një zot kanë fituar me pak. Me pak kanë fituar te Allahu te barek yu taala. Mir po ku ka qenë ajo pika e cila e ka nëzit me fitu me pak, e ka vejta që ka duhet. Kalzo ma shkurt. Kalzo ma shkurt. Rrugën dhe të fitoj të ti. A dhe të dollahu të e bare kjo vë të ara, o njëri. Ti e të punuë. Ti e të punuë. Mirë po tani kjo ila arabik të shumë njërës mungon, të zotë i jëtë. Sa njërës kur janë të punuë, e kujtojnë zotë i në vetë. Sa njërës janë isim punës me bismillah, duqanën me qilë, me bismillah. Me bismillah. Sajerë që i thotë nduçan o zot çdo mushteri i cili do më marrë mua me haram e kepi mua sa njëri i cili thotë o zot nduçan sot mos më mundso kur dajoj parën të shtëpia më kon haram ça apo jemi pe atë çka thotë marrë ne neun nuk e njeh të baj parë mos anë drejtërat apo nuk drejtëç drejtëç çish drejtëç çish menon më ndreshti a ka dikush ka fitu pasuri me haram edhe për një herë u ka bën njëri mirë A kardi gjë është toa, a keni padënje? Ja? Lejti njerzit çka folin prallat e tyre, mini heraj aj kriminalish boj devotshëm. Kto nuk shkojnë, te Zoti nuk shkojnë. Duhet të mopastrua, duhet të mopastrua. Andaj kur ta çelsh punën dانه, në emër të Allahut, punon në emër të Allahut dhe thuaj o Allah, mos më harjo ta qatën ku s duhet. Se ti ke taqat. Kur qesh sabah ke taqat të, të madh. Kur qesh mëngjes ke energji të madhe. Po bani u argju ku s duhet. Kretë që ajo energji që ka tje ke arghu Leje që ki mu lov Leje që ki mu lov Tu punu e Qishtu i njerëzit Sponalmi tu punu Pa ajo është edhe në azop Ajo është edhe Edhe në azop Andër të të lohu të bare kjo e tjara Femulaki Mos haro Kemi e taku Ata Kanë dhënë djetër që kjo ata Qka është Një komentë është kemi e taku zotin tan Një komentë është kemi e taku punën Dhe dy komentët janë O njëri, jetu punu, jetu lodhë, jetu argju energji, mos haro, keme taku zotin tanë, keme taku. Vallaj, disa njërës sot, ma letë është mi thonë, inspekcioni ka me të ardhë, a i drejton do puna ti, i merdo letra, i drejton ati pëstazaje, ndi qëka të gabume, se sa mi thonë, e zotja të të përcjelë. Punë e letë, thë kjo, kjo punë e letë, isho dhe zvinë këto, këto isho dhe zvinë, se aja, ne qëka, nësë kemi ide me kanë në të folë, S'kemi ide për kajmë një të thanë, kush është zotë një në të barek e vëtë të ala? Kula i thotë, rruju, janë në të përcil. Rruju, kur ti e merë në di shkanë dë dhala verë, janë në të përcil. Kur ti kujtë a hakin, janë në të përcil. A dhëtë Allahu të barek e vëtë ala? Fë mu laki. Rruju, kimi të takue ma Allahun të barek e vëtë ala. Elus me Allahun gjellë gjellalu hu, që zotë një në të barek e vëtë al a taqatin ton që na gjakriu Allahu xheloa ta harxojna në punë të hajrit dhe punë të halalit dhe punë të vetëshmoris e lutem Allahun te bareke ve taala te zoti onjele jlaluhu tamoson me kuptu kuranin me praktiku kuranin e lutem Allahun subhanehu ve taala te zoti onjele jlaluhu la mosme bavë pra trimira deri në ofrimun e fundit aku lu qouli hadha wastaghfirullaha li ve lekum fastaghfiruhu inne hu vel gafurur rahim